Du lytter til Radio 24 /7. den originale telleradio. Velkommen til Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar og Marie-Louise Toxvi. Kan I huske ham der? Uh, Ali kaldte vi ham, vi havde besøg af for et par uger siden. Ham der var pusher, som kom ind og fortalte om sin pusherliv. Ja. ja. Der er vældig mange, der har reageret på den uh, udsendelse. Og hvis man ikke har hørt den, så kan man finde den på Radio 24 s hjemmeside. Under Politiradio, der ligger programmet. Mit liv som pusher, tror jeg, vi kalder programmet. Øhm, men jeg fik en mail i den her uge med en, som, øh, som en lytter, som ellers synes at vi laver gode programmer. Tak for det. Men som synes at det simpelthen var spild af tid, at vi inviterede en mand ind øh, til at fortælle om sit busjeliv. Og så skrev lytteren brugte vi altid tiden på bare at bare sidde og shame ham, hedder det originalt på nyt over det han lavede i stedet for faktisk at tale med ham. Gør vi det? Nej, det, jeg har Jeg læste også godt mailen, mm. og det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes vi at han fortalte rigtig meget om, hvad han gik og lavede, hvordan han lavede det, og hvordan hans forretning var sat sammen. Jamen, det ved jeg. Men, men jeg synes måske... også, at vi, vi kan meget vide, at altså, vi, vi, vi kørte meget rundt om det der med, at vi forsøgte at få ham ud af det. Ja, det så var meget, ikke? der stopper måske os. Ja, de, så, så, vi stoppe, mere, ja, så på den måde. Ellers ville den her mail have været helt gal. Ja, ja fordi, uh, fordi, Nedim, du var meget optaget af at, at sige til ham, at man kan godt komme ud af det der ja. og sådan noget, ikke? Ja. Og jeg var måske blev, Jeg blev også sådan lidt moragtig. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor en ung, fornuftig mand skal spille sit liv på den måde. Han må komme ind igen, jo. Men uh, vi må invitere Elle <laughs> igen, og så kan få lov. <laughs> og så prøve at få ham ud. <laughs> <laughs> så lykkedes det. Ja. Nå, men uh, det vil jeg bare lige nævne, også for at understrege, at på vores mailadresse mail der kan man skrive til os, og vi læser det faktisk, og nogle gange svarer vi os. Nu svarer vi her i denne her omgang, så tak for mailen under alle omstændigheder. Nå, det skal handle om noget andet. Øh, vi skal blandt andet tale om en rigtig grim sag fra Odense, nærmere betegnet Vols Mose, hvor man for nogle uger siden var der et noget skyderi, øh, et, et drabsforsøg, og en dreng, som tilfældigvis så noget af det, der foregik, han blev så, ham spørger politiet så ud, og, og det har så altså ført til, at, at drengen og hans familie er blevet truet rigtig grimt efterfølgende. Det er sådan noget, jeg ved, du ved rigtig meget om, Nedim. Og øh, drengens mor øh, kommer og besøger os lidt senere og fortæller om, hvad der er sket. Men allerførst, så skal vi tale om en sag, som begyndte ved retten på Frederiksberg fredag. Øh, det er noget så usædvanligt som en anklager, der sidder på anklagebænken. Og jeg kunne ikke nå i retten på Frederiksberg, men det kun min kollega Michael Thyk fra fra Jyllandsposten. Så hej Michael, tak fordi du vil komme. Tak fordi jeg måtte komme. Og være retsreporter for os for en dag. Mm -hmm. øhm, det er sagen, der udløber af det, der hedder Nordlys-sagerne, som var en kæmpe kompleks af has-sager, altså om salg af has på Christiania. Kæmpe aktioner og en hel masse retssager, som kører de adskillige omgange. Og undervejs for et års tid siden, så, øh, så kommer der pludselig nogle oplysninger frem under en af de her retssager, som tyder på, at anklagerne i sagen har været lidt for tæt på nogle af de vidner, der skulle afhøres. Prøv lige at forklare, hvorfor det er et problem, Mikael. Ja, altså måske vil jeg lige starte med at sige, at det faktisk skælder to år siden, at det kom frem, at der var et problem i den her sag. Og det, det, det der skete, det var, at nede i retten hvor, et, i Østre Landsret, der er der nogle forsvarere der lige pludselig begynder at lugte lunden, kan man sige, at hende her, anklageren, hun har været i lidt for tæt kontakt med nogle af de meget afgørende vidner i sagen. Og de vidner, det er politifolk? Det er politifolk, som har været ude på Christiania og filmet med kameraer, altså det, man ville kalde politiagenter. Hvordan kan forsvarerne lugte den lunde? Det kan det, fordi de begynder at spørge lidt ind til, hvilken kontakt hun har haft med dem. Og der er hun øh, lidt vævende og vender frem og tilbage med nogle dokumenter, og så til sidst så spørger de faktisk om at få hele øh, kontakten. Og i den kontakt, der kan man altså se, at øh, hun har, øh, det som enkle i hvert fald mener, at hun har instrueret dem i, hvad de skulle sige i retten. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, øh, fordi det handler jo basalt set om, kan man egentlig, når, hvis man er tiltalt i en straffesag kan man så være sikker på et at anklagerne er objektiv, og to, at hun ikke, eller han ikke, har instrueret vidnerne i, hvad de skal sige, med, det hen, med henblik på at få dig enten dømt, eller få at din straf bliver endnu længere, end den egentlig burde være. Altså, om anklagerne er objektiv, og det skal det altså være i det her land. Ja, fordi reglen er, at man sådan set ikke må have kontakt med vidnerne. Det må forsvareren heller ikke, før de sidder i retten, fordi den forklaring, skal. De retten, skal være ren og upåvirket. Og det er ulovligt at påvirke vidner, mm. ligesom det er ulovligt at så osv. Ja. Men der er jo også det her mærkelige i, at politi- og anklagemyndighed arbejder jo i samme butik ja. i Danmark. Og, og de politividner her, som har gået ud på Christiania, det er jo de samme vidner i alle de mange nordlys-sager. Altså den her stribe-sager om hasshandel, som så bliver afviklet over måneder. I, i bunter bliver de ligesom ført, de her sager. Der er også afsagt domme i nogle af dem, ikke? Øhm. Og det vil sige, at anklageren skal afhøre de samme politifolk, som vidner i flere af straffesagerne mod dem, som er tiltaget for hashandel. Så Sebastian, du har garanteret også været inde vidne i retten, da dengang du var politibetjent. Ikke? Det har jeg jo. Ja. Altså, er det, er det ikke svært at forestille sig, at du skal vidne i en sag, hvor du har lavet noget politiarbejde, og den anklager, som skal afhøre dig ind i retten, at I ikke taler sammen, før du kommer? Jo, det kan man sige. Altså, jeg, vil sige jeg har, har lidt talt med anklageren før i de sager, jeg har været inde. Så på den måde så kan det godt lade sig gøre, men det her det er jo noget, mere, altså noget, noget større sag end dem, jeg har haft med at gøre. En meget mere kompleks sag, på grund af der er så mange øh, akter i den. Øh, men, men, men jeg sidder og tænker det her med, vidnerne. De må selvfølgelig heller ikke lyve, og heller ikke politividner. Men kan de også risikere at få en form for straf i, i forbindelse med den her sag? Eller lykkedes det hende at få det igennem? Sådan, sådan, sådan er sagen ikke så ret nu, og en af grunde til det er, at, øh, at hvad vi ved af, så var der ikke nogen af de vidner, der er blevet påvirket, der nåede at, øh, at vidne i, i landsretten. Jeg vil okay. lige knytte en enkelt kommentar til det, du siger fordi der kan godt være situationer, hvor en anklager skal øh, tale med nogle af de her politividner. I hvert fald, hvis de både er vidner og efterforskere. Og det mm. har de været i den her sag, så de har politibetjente, her politiagenterne har været ude på Christiania, observeret og skrevet rapporter på det, og så har de selv efterforsket sagerne, og det er jo ikke... Unaturligt, at den anklager går tilbage til en efterforsker lige og for at ja, øh, nogle ting. Slet ikke, når sagen både har, først har været i byretten og senere kommer til landsretten. Men hun må altså ikke øh, øh, instruere dem i, hvad de skal sige i retten. Og nogle af de her instruktioner, som jeg forstår det, så er det blandt andet noget med, at man jo har de her videooptagelser mm -hmm. af hashandlerne. Og, og så skal vidnerne, politifolkene, når de kommer ind i retten og skal afgive forklaring, så skal de udpege af nogle af dem, der er... På videoen. Så ser man videoen, og så skal de udpege, hvem der er hvem. Ja. Og, og det er der, man mener, at hun har været lige lovlig frisk med at sige, kan du ikke se, at det er ham der? Og kan ja. du ikke sige, at det er Knud Aue ja, der? Ja, der er sådan set mange læser i sagen, fordi det ene er, at hun i nogle af de her mails, som hun har skrevet til de her politiagenter til vidnerne, har skrevet, kunne kun du nå i retning af, kunne du øh, udpege, øh, lad os sige, John øh, Hansen, i, uh, i, i den og den hasbod. Men der er også andre gange, hvor at, uh, hun for eksempel altså, har haft en meget, meget løs uh, tone med dem, har skrevet hej smukke til nogle af dem, uh, og en, sådan en venskabelig uh, en ven, en tone i de her mails, så det har jo altså den her kritik af, måske har vi det er da i hvert fald nogle forsvarsadvokater, der mener, at der er også nogle jurister, som er ureksperter, som er inde på det. Måske har vi en anklagemyndighed, nogle anklager, som er meget, meget tæt i deres daglige arbejde på nogle af de her personer, som ender med at blive vidner i, i sagerne. Så er der en sidste ting, som også er rigtig vigtig, fordi hun er også tilsat for at lyve for retten, og det det, det, det, det det handler om, det er, at hun bliver på et tidspunkt bedt om, vil du ikke komme med en liste over al den kommunikation, du har haft i forhold til øh, eller vidneafhøringerne med de her øh, politividende? Jo, det vil jeg godt sige hun. Så går hun hjem og forfatter et øh, dokument med en liste over det, hun har talt med dem om, og afleverer til retten og forsvarende. Det retten og forsvarende ikke ved, det er, at den liste den er overhovedet ikke øh, udtømmende. Der findes en anden liste, som er meget mere uddybende, og som, er, og, og som indeholder alle de der øh, ting, som øh, hun har skrevet med, med, med agenterne om, øh, så hun har faktisk afleveret noget, som ikke var det, hun blev bedt om at aflevere. Altså, du du set det falsk dokument, er der i hvert fald et ikke-fyldt ja, præcis. Og så skriver hun en mail bagefter til en af efterforskerne om, at hvis du bliver spurgt, om der er øh, en, en yderligere, som altså, du har fået, om der er en yderligere liste eller, eller, eller lignende, øh, så skal du bare svare nej. Så der har hun altså presset forsøgt at presse en, et, et, et politividende til at lyve øh, i retten. Men er det, er, altså, er, det ikke, er det ikke en person, der skal fyres? Altså anklageren? Ja, det bliver hun jo også, hun Altså an anklæren, hun arbejder ikke som anklager længere. Okay. Og nu siger du, hvis hun øh, hvis hun blød, der, der kommer lige det springende punkt, mm. det er... Det allerførste, der skete i fredags i retten, det var, at hun erkendte faktisk alle forholdene. Okay. Og hun sagde, at, at i hvert fald, hun erkendte, at det, der står i enkeltskriftet, at hun har gjort, at det har hun gjort. Så er der nogle uenighed omkring, hvorvidt skal hun dømmes efter det ene eller det andet. Men hun erkender faktisk at have, øh, at, at, ting, at have forsøgt at få vidnerne til at afgive falsk forklaring. Det er selvfølgelig dybt, dybt alvorligt, og det kunne man også høre på en, at da, da, da vi nåede et stykke hen i, uh, i afhøringen af en. Uh, da, da, der siger hun, at, det, at hun vidste med det samme, at det her det var forkert gjort. Hun er meget, meget, meget lidt stolt af det. Uh, og altså, at hun i set sådan set skammer sig rigtig meget over det. Og, og plus, det skader jo også den sag, de har i gang i politiet. På et eller andet sted kan advokaterne bruge det her, ja. Ja, det kan, det. Man ja, kan altså sige. også for dem, der allerede ja, er dømt ja. i Nordlyssager. Jamen, ja, der, der ja, er, ja. er mange af forsvarsadvokaterne, der mener, at hele sagen skal gå om. Der, der taler vi altså op imod 80 øh, personer, som er blevet dømt i øh, alle mulige retsinstanser i det her land. Og det, det er selvfølgelig, har, vil selvfølgelig have kæmpe, kæmpe, kæmpe konsekvenser. Det er helt sikkert, at den del af sagen, som hun har været anklaget på i landsretten, den kommer til at gå om i, øh, i landsretten. Det vil sige, at der er nogen, der har begået noget kriminalitet, angiveligt i hvert fald, for altså i, i to, 2014, og bagud, der stadig sidder og venter på, på deres sag. Jeg mødte en af dem i dag, hvis jeg lige må skal sige det. Og uh, han uh, har i mellemtiden uddannet sig til ingeniør, uh, okay. uh, eller uh, er, er i hvert fald meget, meget tæt på nu at være færdig. Og han kan jo ikke gå ud og få sig et arbejde, uh, når han har når den der sag hængende over hovedet. For noget herdshandel, han ja, måske måske han har været også. involveret i for fem. Ja, han sagde også, at jeg kommer heller ikke til, jeg, jeg, jeg, kommer jeg til at kunne stable et sammen med, på benene med en kæreste, så, uden at vide, om jeg skal i fængsel lige om lidt, eller om jeg skylder 2 millioner i statsomkostninger, osv. osv. osv. Øhm, du, du, du siger, du mødte en af dem, som har været involveret måske, måske, på tiltaget på anklagebænken på mm -hmm. i de her sager i retten i dag, men du har også fortalt mig, eller at fredag var i retten, at, uh, der var, at der var faktisk mange tilhører, både blandt nogle af de her formodet hashhandlere, men også nogle af anklagerens kolleger. Ja, og det, det, der er meget interessant, det er, at nogle af forestillingsadvokaterne har jo påpeget, at, at det at politi og, og sådan noget, er sådan en sammenfiltret øh, enhed på en eller anden måde. Øh, og det, man, man i hvert fald bare kunne konstatere i, øh, i, i retten, det var, at der var en, en, nogle tilhørere der ligesom øh, var kommet, fordi at de, øh, at de, at de kendte, øh, hvad hedder det, altså den, altså den tiltalte anklager. Øh, og det var altså også anklager, som i dag fungerer som anklager både i Københavns politi og statsadvokaten i København. Øh, de var kommet for, jeg skal ikke fortælle, hvorfor de var kommet, men de sad i hvert fald der, og det var tydeligt, at de kendte øh, anklageren. De gik på øh, Jordan the Juice og fik en sandwich med hende i, i, i pausen, og de, i pausen der stak de hende også lige en en, en, en, en karamel, så hun lige kan få lidt gang i systemet igen, osv. Så, videre, og så, videre. så øh, ja, de var også til sted. Men man kan jo godt være sådan ligesom en, inden man kender, har noget forkert, ikke? Det kan man sagtens, men det, det var i hvert fald interessant. Men, men, at... men der er også noget det i det, Sebastian, fordi at der kommer en masse anklager her, og viser en, en anden anklager, at vi står bag der. Og det minder mig om en sag, vi har haft med... Det kan være mennesker, man står bag en fængselsbetjent der var blevet sigtet i oh, det der, ja. Og der kom alle de her fængselsbetjente mm. der støtter op. Og sådan er det vel også med politibetjende. Kommer I ikke at støtte op der? Jo, klart. Men og sådan er siger, det jo også hinanden. i rockermiljøet, Sebastian. De kommer <laughs> også at støtte op, ja? Uden samling, jeg Uden samling. Øh, øh, Jeg ved, at Michael Tyger skal tilbage til Jyllandsposten og øh, passe sine deadlines. Øh, sådan er det jo at være journalist. Men lige inden du går... Øh, Hvordan Er der en påstand om straf fra, fra enklædmyndigheden mod denne her tidligere anklager? Eller ved vi, hvordan det lander? Hvad resikerer man? Det eneste, vi ved, og det ved vi fra anklageskriftet for sagen har ikke været inde på det endnu, øh, det er, at man går efter øh, en eller anden form for fængselsstraf. Der er jo, det, her, det er jo historisk, det er aldrig sket før, der er aldrig faldet dom i en, i en sag som den her, derfor så er det, ville det være helt øh, os at gætte på det, og anklæderen har ikke været inde på det endnu. Så jeg, jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere andet end, at... Øh, det er meget alvorlig sag, og strafferammen, det betyder overhovedet ikke, at den, bliver, at den bliver brugt på den måde, men strafferammen er i nogle af forholdene, altså op til fire års fængsel. Skal du følge resten af sagen? Det er ikke særligt, at jeg kommer til at være i retssagen alle dage, men det her er en sag, som vi synes på Jyllandsbølsen i hvert fald er helt vildt vigtig, og handler rigtig meget om, hvordan vores retssystem fungerer meget, meget, meget principielt, så vi kommer til at følge sagen øh, helt til slutter. Så hvis jeg ikke når i retten på Frederiksberg, kommer du så igen og fortæller mere om det. Så ringer du bare. Det er rigtig dejligt at vide. Men jeg du lytter til Politiradio på Radio 24. Og i studiet er Sebastian Rikkelsen, Nedim dem. jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Vi skal lige hurtigt vende den seneste udvikling i den såkaldte Brita-sag. Ja. Øh, Sebastian, det måtte nu kigge jeg på dig, for det er jo sådan noget, du ved. Du har siddet og efterforsket økonomisk kriminalitet dengang, du var... Og, ikke, ikke lige de beløb. Ikke lige de beløb. Vi <laughs> taler jo. om sagen, som jo handler om en formodet svindel for over 100 millioner kroner fra Socialstyrelsen. En embedsmand, som har siddet der. Pritann Nielsen. Men du var nemlig En, en ja. Ja. Men, øh, ja. der er kommet flere ting frem i den øh, seneste uge. Ja. Blandt andet det her med, at bagmandspolitiet, som det bliver kaldt, men som i virkeligheden hedder øh, særlig økonomisk og international kriminalitet, de blev allerede i 2012 advaret om, at den her svindel mistænkte, hun muligvis havde gang i noget. Man ved ikke helt, hvor den, her, hvor den her henvendelse kom fra, men de fik i hvert fald en besked om, at der var sket overførsler på 5 millioner kroner fra den her Socialstyrelse til hendes konti. Og, øhm, ja, det, man kalder i hvert fald mistænkelige transaktioner fra en, en konto. Ikke? Altså meget mistænkelige fra transaktioner. Fra en konto i ministeriet, til en konto, som tilhører denne her Det præcis. Både hendes private og til noget studeri, som er var vejet af hende. Øh, Men øh, Og hvad skete der så? Jamen der skete så det, at bagmandspolitiet valgte ikke at efterforske sagen, men sendte den videre til, til skat. Øh, og det er, jo, øh, det er jo en klar fejl. Jeg vil så også sige, at de lægger sig totalt ned, øh, bagmandspolitiet, og siger, at det var en kæmpe stor fejl. Og de begynder at, at tale om, at det handler om, øh, om mandskabsmangel, øh, Øh, at, at det ligesom har været en smutter. Og det lyder jo fuldstændig sindssygt, men det skal siges, at, øh, at de her bagmandspolitiet, de får mange, mange tusind indberetninger omkring sådan noget hvidvask, mm. øh, ligesom denne her, i løbet af året. Øh, så derfor er det selvfølgelig ikke alle sammen, de kan, de kan arbejde på, men jeg, jeg vil så sige, altså 5 millioner, til, til en kvinde, der arbejder i den her styrelse, det, det virker helt sindssygt. Så altså, det er jo en klar fejl, og det siger de også selv. At, at man ikke, at ikke, gjorde, noget at ikke gjorde noget ved det. Eller man tænkte, den, den sender vi over til skat, fordi de har så rigeligt med tid og så ja, mange præcis. hænder, og de, skat lige har præcis. fuldstændig styr på sådan noget. Ja. Og der skete jo så heller ikke noget. Men det skal siges, du nævnte også selv, at i ommejden af øh, øh, 111 millioner kroner er der svindlet for, men de har så fundet ud af nu faktisk i de her undersøgelser, der har været, at øh, den her periode, hvor den her svindel kunne være sket, den er faktisk større, end man først troede. Så man går ud fra, at de der 111 millioner, de faktisk bliver til mange flere penge. Fordi det startede øh, tidligere, end man i første Ja, lige, første lige præcis. Det startede ud. i ja. 97, har de fundet ud af, og i sidste uge troede man, at det startede i 2002. Men er det, er det gælder med, at hun har overført 400.000 per uge? Nej, men det er, sådan, det er jo meget, meget forskellige beløb per år. Altså et, et år var det 11 millioner, og et år har det været meget mindre. Så du kan ikke sådan generalisere, men hvis man... Øh, Altså, hvis man øh, dividerer det ud, så er det voldsomt, voldsomt store øh, beløb, hun har, hun har lavet på hver overførsel. Mm. Og så vidt vi ved, er, er Brita Nielsen stadigvæk på fri fod, men der er, blevet, der er foretaget en anholdelse i sagen det er nemlig, i den nu der er gået i ja. Sydafrika. I Sydafrika, i Johannesburg øh, i, i deres lufthavn, der blev øh, en mand anholdt. De er jo sådan, de er ud over Brita, så er der jo tre andre, som er mistænkt øh, og efterlyst den her sag. Og, og fængslet en absentia i Danmark. Lige ja. præcis. Øhm, og de har jo navnbeskyttelse, så man ved ikke, hvem det er. Man kan jo tænke sit. Men manden, der er efterlyst, han blev i hvert fald anholdt i en lufthavn. Og øhm, jamen, det virker jo meget dumt. Han har jo brugt sin, øh, sit, øh, sit pas eller nogle papirer, på at komme ud på en eller anden måde og blevet taget i den forbindelse. Øhm, og det er jo så sådan, at nu er han blevet anholdt og varetægtsfængslet i Sydafrika, så nu vil Danmark gerne have ham udleveret. Og der er det faktisk sådan... I modsætning til, hvad jeg troede, så, øh, så siger eksperterne faktisk, at det er jo su super godt, at, at, han ikke, at det ikke lykkes at, at komme ud af Sydafrika til et andet afrikansk land, fordi det er sådan, Sydafrika det er det eneste afrikanske land, der har sådan en øh, udleveringsaftale med. Altså som er med i den der udleveringskonvention. Lige, lige præcis. Ja. Så, så nu er der rent faktisk noget juridisk, man kan gå efter. Hvis det var sådan, at han var kommet ud til et andet afrikansk land, så er det rent politik, og så ved man ikke, hvad der sker. Om man kunne have fået ham til ja. Danmark. Så, så nu kan man godt få ham ud. Det, det er sådan set sikkert rent juridisk. Men, men det er han... stadigvæk, det er så de sydafrikanske myndigheder, som jeg forstår det, som skal tage stilling til, vil vi udlevere denne. Nu har vi anholdt ham, mm -hmm. fordi det har man bedt om fra dansk side. Ja. Men nu skal vi finde ud af, vil vi, kan vi inden for vores regler, ja. udlevere ham til Danmark, så han kan blive retsforfuldt. Det er nemlig ret rigtigt, men, men det Umiddelbart så, så virker det til, at det er sådan noget pro noget. Men det er noget pro der kan tage utrolig lang tid. Fordi det er sådan, at der er åbenbart meget lang for de danske retsinstancer til de sydafrikanske, når de lige skal tale sammen. Så øh, det bliver vurderet, at der kan snild gå op til et halvt års tid, før han, øh, han kommer tilbage til Danmark. Så han skal sidde i en afrikans, sydafrikansk fængsel i et halvt år måske? Jamen jeg læste, at hans advokat altså i Sydafrika øh, har sagt, at, han, at man anmoder om, at han kunne løslades mod kaution. Og det, jeg kender simpelthen ikke reglerne. Nej. Det kan man jo ikke i Danmark, men, men hvordan det er i Sydafrika, ved jeg ikke. Men nu ved de i hvert fald, hvor han er. Han kommer jo ikke til at stikke af. Men politiet de er i hvert fald, de tænker i hvert fald, nu er de det skridt tættere på Brita, har jeg ligesom fået fornemmelsen af. Også øh, jeg tror heller ikke. Altså, nu en, en... altså, fordi man formoder, at det er en person, hun har en eller anden relation det til. Det virker til det en, hun har, hun har været meget tæt på. Ja. Og øh, jeg går ud fra en kvinde i 60'erne, der har børn. Altså, det er ikke et særlig sjovt liv at, at leve på flugt, selvom man har mange penge, hvis man ender med at gøre det, gør det alene. Men hun ejer jo også noget ejendom i Sydafrika, ikke? Jo, jo, det gør hun. Ja. Det gør hun. Okay. Men altså, nu må vi se. Yep. Nå, jeg er nødt til lige at spørge, altså i 2012 var det der, du var hos statsadvokaten for økonomisk og internationalt kriminalitet? Altså ja. er det dig, der lavede fejlen dengang? Jeg har ikke været i den afdeling. <laughs> Nå okay. Nej, det skal siges sådan, at det er jo under statsadvokaten, ja. og så Københavns Politi har deres, men de, vi samarbejder rigtig meget. Okay, så du var i Københavns Politi, så det er yes. ikke dig, der sagde, den her sender vi til skat? Det var ikke mig. Havde Godt. jeg fået den, sådan var så den ved efterforsker. Det er jeg fuldstændig sikker på, ja, Sebastian. Klar, klar. Godt, vi vender tilbage, når der er nyt. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. I studiet er Nedim er Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og nu har vi fået besøg af Roxana. Velkommen. Tak. Roxana, du er her for at fortælle om nogle vældig grimme oplevelser, du og din familie har haft hjemme i Odense så nærmere bestemt Volsmose, hvor ja. I bor. Jeg sagde det indledningsvis, øh, men vi tager det bare fra, ja. at, øh, at for nogle uger siden i begyndelsen af oktober, der er der noget skyderi i Volsmose, hvor I bor. Og politiet kommer farne ud og skal finde ud af, hvad handler der om, og dybest set så ved man jo bare, at der er muligvis en bevæbnet gerningsmand, som har skudt på fri fod et sted i voldsmål, som jo er et forholdsvis stort område. Øh, så politiet sætter hvad som helst ind på, at nu skal vi finde ud af, hvor han er, hvad der og sket osv. Og i den forbindelse kommer de kommer betjentene i kontakt med din søn, som er 12 år og som er hjemme, og som faktisk har set noget. Ja. Hvad har han set, din dreng? Øhm, det var den 8. oktober, og han havde fri tidligt fra skolen nu, så øhm, han var egentlig på vej hjem. Øh, og når han står i bussen, så skal han sådan forbi øh, fyrparkens øh, parkeringsplads for at kunne komme op i lejligheden. Når han går forbi, han observerer, at der står nogle øh, somaliske drenge med en bil, og han observerer, at der bliver lidt råbt og skrejet og sådan nogle ting. Øhm, og på det tidspunkt, min søn er ikke vant til at bo i det, det område, han er slet ikke vant til at se sådan noget, så han, øh, han kigger meget på dem for at se, hvad er det, der foregår. Han er nysgerrig. Ja, han er meget nysgerrig. Og jeg har ikke boet i vores så længe. Nej, det, vi øh, flyttede i februar her i år, så det, det er ikke noget, vi er, vant, vi er ikke vant til at bo i, i det miljø. Det, det, efterhånden så synes man, det er et miljø for sig selv. Øhm, og så er han på vej op ad trapperne, og han ser faktisk en, øh, en, en mand, der står der og kigger lidt, og har hættetrøje på og gemmer sig lidt. Og de får øjenkontakt på hinanden, og så går han hen ad, lige hen ved en opgang, nummer 76. Der hører han fem til ti skud. Altså det hører din søn? Og det hører han, og det stopper han op og kigger ind i den opgang. Og i det øjeblik, han kigger, der løber gerningsmanden ud med pistolen peget mod ham. Og så bliver min søn rigtig bange, og han prøver at lade sig om, han ikke har set dem. Men de får øjenkontakt med hinanden, øh, og han siger, at han gør et eller andet med sin øjen øh, mor. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, han gør. Men han siger, at han gør noget i eller andet med sin øjne, og kigger mig dybt i øjnene, og øh, det er min søn, han gør, at han, han ikke har set noget gå videre ind til opgangen lige ved siden af. Mellem de to opgange er der en sti, som gør, at man, når man løber ud af den sti, så kommer man til en park, der hedder Lærkerparken. Og han går op i lejligheden og ryster i bange for, at de kommer tilbage, for han har set den der pistol. Øh, så han går faktisk hen til, øh, til vinduet og lige bare lige kigger, om, han, om de har løbet efter ham. På det tidspunkt, så øh, er han meget rystet, og han har kastet op og, og, og har tisset i, i sine bukser. Jeg sidder til møde og, og, og aftalen en vej. Det var egentlig i fastern, der skulle have ham den dag. Fordi ja, fordi jeg, både du og din mand er på arbejde. Ja, ja. Øhm, og, og, og han svarer læser til noget eftervidet uddannelser i Ribe, så han er slet ikke i nærheden. Øhm, og jeg kommer tilbage til mødet, og jeg kan godt se på min mobil, at han har ringet 14 gange, og jeg tænker, hvad er det, så får jeg, en, jeg læser lige to sms'er. og den ene sms står der, at øh, mor, jeg ryster helt vildt og har det rigtig skidt, og den anden så står der, at jeg har kastet op. Og jeg tænker, okay, det kan være, at han er syg. Så jeg ringer egentlig op, og jeg spørger ham ikke, så siger jeg, jamen, så skal jeg tage en panodil, lægge dig til at sove, indtil faste kommer. Og så siger han, mor, jeg har set en, der bliver skudt, og jeg har set pistol og han har peget mod mig, måske kommer han efter mig. Og jeg sidder foran computeren, fordi jeg sidder som sekretær, så jeg går hurtigt ind i tv nyhederne og siger ham, kan jeg se noget? Kan jeg... jeg synes ikke, jeg kan se noget. Så siger jeg til ham, bare lås døren og bliv ind. Ikke snak med nogen. Ikke gør noget som helst. I det samme blivet så kører jeg ud. Jeg tror, jeg regerer meget panik og ringer egentlig til, til faren og siger, hvor er du? Han siger, jamen jeg er i Ribe. Nå ja, det ved jeg jo egentlig godt, men jeg, det er rent panikreaktion. Og ringer til fasten, som bor derude i Fyrepange og har boet der i et par år og siger, jeg skynder op til, vores, øh, til, til din nevø, han har det rigtig skidt. Jeg når ikke at give hende en forklaring, det er det eneste, jeg tænker, at nu skal jeg bare afsted. Og hun spørger, hvad der sker, så siger jeg, det er et eller andet med noget politi, og det er et eller andet med en pistol, eller sådan noget. Så hun skynder sig, men det tidspunkt, hun kommer derud, der har politiet fuldstændig lukket af. Og så siger hun til politibetjenten, at jeg skal op til min søn, eller til min nevø. Og så siger de, nej, det må du ikke. Og hun kender til det miljø, hun ved godt, man skal ikke snakke med politiet. Så hun beder faktisk betjent om, at kan de to snak under fire øjne, fordi så vil hun fortælle. Altså fordi hun vil ikke have, at, hun vil andre... ikke have, at nogen skulle vide, at det var hendes nævø, der har set noget, der ved noget. Og de, hun vil heller ikke have, at nogen siger, at hun taler med politibetjenten? Fuldstændig. Øh, men jeg kender ikke til det miljø. Så da jeg kommer ud til parkeringspladsen, hun kommer og siger, at politiet siger, at vi må ikke gå ind, der er jeg lidt... Øh, på, på det tidspunkt, jeg sidder i bilen, har jeg faktisk har jeg ringet til politiet og spørger, øh, min søn siger, at der er blevet skudt, er der blevet skudt? Og sådan noget. Og så siger de, vi kan ikke sige noget som helst til dig. vi kan bare sige, at vi er massivt til stede. Men skynd dig ud til din søn, siger han bare, okay. Og da jeg så kommer ud og de så lader ikke mig komme ind til ham, så bliver jeg jo selvfølgelig ked af det, fordi jeg, jeg, jeg, jeg ved jo, hvordan min søn har det. Du ved, det han kan sidder jeg derhjemme og har det skidt. Ja. Jeg er ikke vant til det miljø, når man ser de der masser af politibiler, 10 politibiler, og der står måske 20-30 udlandske drenge og snakker, og, og der er rigtig mange tilskuer. Så øhm, jeg går hen til, og siger, at jeg skal ind til min søn, og han siger, nej, jeg tror, der går... For mig føles det jo, at gå går lang tid, men der går et stykke tid før, jeg, at den ene betjent siger, jamen du må gerne komme med op. Og så siger jeg til at faste den men nej nej, faste må ikke komme med op. Så fasten står faktisk dernede. Øhm, og, og det er en meget, meget ung politibetjent, meget ung, øh, med fuld uniform. Øhm, og så går vi op, og jeg banker på, på døren, og han åbner ikke døren op. Og det er jo klart, for jeg har lige sagt til ham, du må ikke åbne døren op for nogen. Så til sidst så ender det med, at jeg banker på og nævner hans navn, siger, åbn op, det er mor. Og han åbner op. Det første, jeg får øje på, det er, at han har tisset i hans bukser, der er opkast. Det stinker rigtig meget. Det stinker rigtig slemt. Så jeg giver ham bare en krammer, og på vej faktisk ind at finde nogle bukser og Det der er opkast, Og ham der er politikbetjent, han har bare travlt med at afhøre ham. Og man det samme sige, nej, vi går lige ind, ind til stuen. Jeg skal høre, hvad har du set? Og jeg når egentlig ikke regerer, fordi jeg tror bare, at den der syn af min søn, det er også derfor, jeg er lidt berøret, fordi det er, ikke, det er, det er slet ikke sådan, at jeg kender ham. Og politipatienten spørger bare, bum, bum, bum, bum, og han svarer, og så snakker han om, at han har den der pistol, og, og hver gang han siger et eller så siger betjenten, vent lige et øjeblik, og så har de sådan en walkie-talkie, så giver meddelelserne videre. Altså ned til de andre politi, Ned til de andre politi, ja. ja. Øh, og så, så bliver han ved med at sige, om de stak af der, og den der politipatient forstår ikke, hvor stikker de er. Han bliver ved med at sige, den der stige der ud til altaten, og han prøver faktisk at forklare rimelig godt, den der politibetjent forstår ikke og siger til ham, prøv lige at komme med her over til vinduet. Og så ender det med, at de står faktisk hen ved vinduet, og jeg siger faktisk flikker, kom lige med ind, og de vil sig, nej, jeg skal lige høre, hvor gik du op og Den Det med, at de der 30-40 mennesker, der står oppe ved vinduet, kan jo se min søn står med en politibetjent, der er fuld i uniform og står og peger. De kan jo ikke høre, hvad der bliver sagt. De kan bare se, at han står og peger. Det, han står og peger faktisk, det er bare, hvor gik han op. Hvor, altså, ja, hvor, han selv vil... hvor han selv gik op, hvor stod han, da, da han hørte skudene, det er det, det handler om. Og så forstår han stadigvæk ikke, fast betjent, at hvor de løber ind, så han beder ham om at gå på den anden side af, af terrassen. Og der går også mennesker, der er store grønne arealer, der går mennesker og det hele. Og så sender betjenten to andre betjente hen foran, og han står faktisk og råber til de betjente helt ned og siger, at det var der, de stak af, det var der. Så man kan, man kan tydeligt se, at det er et barn, der i hvert fald har set et eller andet. Så på det tidspunkt, så banker det på døren, jeg åbner døren op, så er det en anden politibetjent med ikke uniform, meget venlig betjent. Øh, I det øjeblik, han får øje på, ham, synes jeg, hvor han synes, at komme, han siger faktisk til ham, kom ind og sæt dig i stuen, du skal ikke stå derude. Så jeg tror, det er en betjent, der godt ved, at det der, det, det, det skal han ikke. Øh, så, så, så siger han faktisk til betjent nummer et, du må gerne forlade, jeg skal nok tage over her. Og han er meget pædagogisk, meget venlig, fortæller ham, og siger til ham, at nu skal du fortælle mig, næsten det samme. Hvis der er noget, du er i tvivl om, altså noget, du tror eller du tolker, så skal du sige, at jeg så det ikke, men jeg tror det er det her. Men ellers skal du bare fortælle, hvad du har set. Øhm, og det, det gør han så igen, og på det tidspunkt, så siger betjenten, kan du lige tegne op, i stedet for, at han har ham ude, så tegner han op, hvor det er han så tegner han skidt Så han, hvor, hvor det, ja. han gik ind, hvor var stod de der fem øh, somaliske drenge, som han ser på parkeringspladsen, og hvordan det hele egentlig, hvor, hvor står han hen og alt det der. Og de snakker, og jeg tror, at som mor er jeg bare rystet, at hvad ja. er det, mit barn har set? Ja. Øhm, han er meget bange for den der pistol. Han er rigtig bange for, for han spørger flere, han, han har egentlig en fattig det der. Har, har de fundet pistolen? Han er rigtig bange. Og han er 12 år gammel. Ja. Så han er jo ikke vant til, at nogen rører at det er der uden i nogen. Jeg tror, det er den pistoler. måde, at øh, gansmanden holder den pistol og peger, at han er bange for. Han føler, at den peger på ham selv, ja. simpelthen. Ja. Øhm. Og så skal jeg hen og hente de der, vi, han har to mindre søskende, en på to og en på tre, og så skal jeg hen der dem, og så siger jeg, hvad jeg gør jeg, jeg skal afsted? Så siger betjenten, øh, prøv at høre, du går bare ned, og så åbner de op for dig, så du kan gå ud, og når du kommer ind, så skal de nok åbne op for dig. Okay, fint. I det, jeg går ned, så er der rigtig mange, der råber, øh, at øh, du kan ikke komme ud, du kan ikke komme ud, du kan ikke komme øh, ud, og jeg lader sådan ingenting. jeg ikke hører noget. Nu er jeg... Min søns far er araber, så jeg har lært alle de arabiske bandord. Jeg kan ikke snakke arabisk, men jeg har i hvert fald det. Så jeg kan høre, der bliver råbt lidt af mig. Øh, ikke særlig penge. Ikke særlig penge men jeg går ned og tager bilen og kører over henter, ringer til faste og onkel. Og faste og onkel, de har boet i det der område. Onkel er opvokset i det, der kaldes Bøgeparken, og senere hen er flyttet til Fyrepark. Så han kender til hele. Han bliver lidt sur på mig, og så siger han, hvorfor har du lagt ham at snakke med politiet? De står alle sammen og kigger, og man kan høre på walkie-talkien, at de siger, at den dre dre drenge på 12 år siger sådan og sådan, sådan. Så siger jeg jeg har ikke lagt det, det er politiet, der går direkte hen og snakker, jeg har, jeg, jeg, jeg har ikke. Og så siger, de har taget ham hen til vinduet, så sagde jeg, men jeg, jeg, jeg har ikke et valg. Altså, politiet tog ham hen, men jeg har ikke et valg, der er ikke noget, der har sagt om, hvor vi tager din søn med over. Han siger, det, det, det, det, det, I skal ikke sige noget til politiet. Når, og det lader jeg sådan lidt køre ud af den ene øre ud af den anden, fordi det eneste jeg tænker på, det er bare, hvad foregår der? Vi henter de der to børn på vej ind, så møder vi med naboen, og han siger faktisk til, til onkel I kan ikke komme ind, for jeg har ikke fået lov til at gå ind. Og så siger han, jeg, jeg, jeg, jeg skal ind med de her to børn. Min søn sidder helt alene op i lejligheden med to betjente. Jeg skal ind til mit barn. Og jeg går bare ind, og betjenten kigger bare lige for øjekontakt, og han åbner op, og jeg får lov til, og jeg får faktisk lov til at tage onkel og faster den med op. Og så går vi ind i lejligheden, og vi har øh, den, øh, den ene betjent, som øh, afhørte ham anden gang, han er med. Og så siger han, din søn har set nogle rigtig alvorlige ting, øh, og jeg har snakket med vores kollegaer, fordi han er under 12 år, så, så i stedet for, at han kommer i retten, så laver vi en videoafhøring på ham, så han ikke risikerer at komme i retten. Ja, han ikke skal ind og afgive en forklaring ja. om en eller anden gang ja. til lang tid. Ja. Ja. Ja. Og jeg tænker, okay, og jeg ved, at her i Danmark har vi pligt til, hvis man bliver indkaldt som vidne, har man jo selvfølgelig pligt til at udtale sig. Så jeg tænker, ja, okay, og så siger de, der, der ringer en, og vi finder ud af, hvordan vi kører derud. I det øjeblik, at vi skal ned og køre ud til det der børnecenter, da vi kommer forbi stedet, så gør vi sådan det, han tager begge sine hænder op i ørerne, og råber bare, Ik skyde, ikke skyd ikke skyd og så tisser han i sin vug. Så jeg kan tydeligt se, at han er meget påvirket. Øhm, og jeg tager ham ind i bilen, og siger ham roligt. Prøv alle de her, vi der, folk der passer på os. rolig ikke hvad begynder. Jamen mor, han havde en pistol, og det er den der pistol, den er foran hans syn hele tiden. Så vi kører ud til det der børnecenter, og der kommer der ind fra unge. Og der kommer hende der, der skal afhøre ham. Og så får jeg... så en, fra kommunen, en fra kommunen sammen med politiet? Ja. Ja, fordi han er så lille. Ja, og ja. jeg får for bare at der er tre advokater, og så er der en, der har selve den her sag fra politiet, de er med til at se det. Jeg havde fået den opfattelse hjemmefra, at jeg måtte være med til at høre, hvad min, hvad min søn siger. Det får jeg så at vide, nej, det må jeg ikke. Jeg skal sidde i det der venteværelse, og så vil de så afhøre ham, og når de så er færdige, så vil han komme ud. Hvis der er der brug for nogle pauser, når, betje... når hende har afhørt ham, Går ud, så kommer ham fra børneungevagten. Han kommer ind til ham, så han aldrig sidder alene. Jeg tror, det der tog, tog lidt over to timer. Det var rigtig lange timer. Og så kommer han ud, øhm, og så siger han også, at han synes, det var hårdt. Og det siger børneungen også, det var hårdt. Og så siger børneungen direkte til hende, der, der, der har afhørt det der. Skal han snakke med nogen om det her, når han er i skole eller et land. andet? Og der siger hende faktisk fra politiet, at det er bedst, at han ikke snakker med nogen lige nu. Fordi hvis det er nogen af de forkerte, der hører det, så kan de dække en eller andet historie. Og lige nu ved vi ikke helt, hvad, hvad der foregået, hvorfor er der blev skudt. Det ved vi ikke lige på det tidspunkt. Roxanne, okay. ja. jeg opryder dig lige et øjeblik, ja. så kan du også lige nu op få en torvand. Nedim, der hvor du voksede op, hvis du var 12 år og så sådan noget her, der, altså i din barndoms hvad ville du så have sagt, når politiet spurgte dig? Hvad du havde set? Først vil jeg gerne lige sige, at øh, det her, det er første gang, jeg har virkelig følt, at det her arbejde var hårdt at sidde til en mor sådan her. Øh, det var hårdt for mig bare at sidde stille. Og øh, for det andet, så lærte vi meget tidligt i vores alder, i sådan et boligkvarter, at vi må ikke snakke med politiet, vi må ikke sådan rigtig hilse på politiet, og hvis vi gjorde så kunne vi blive set som forrædere. Stikker. Øh, Stikker, ja. Selv da du var lille. Ja. ja. Sebastian, nu kigger jeg lige over på dig. Mm -hmm. Når man er politimand, og man dybest set kun har en melding om, der er blevet skudt, vi har en, som ligger med skudsår. Ham der blev skudt, ved vi, at han er uden for livsfar. Der er tale ikke om et drab, men om et drabsforsøg. Det er af din søn selvfølgelig ingenting om, øh, da det skete, men bare sådan lige for at få det faktuelt på plads. Politiet bliver tilkaldt, rykker massivt ud, og det, politiet ved på det her tidspunkt, det er et eller andet sted derude, er der en mand med et, en bevæbnet mand, mm. som har skudt en gang. Vi skal finde ham. Ja, om mm. du har helt ret. Altså, der, er jo, der er jo nogle forskellige hensyn, man skal tage i det her. Og det, og det ene, det er selvfølgelig efterforskningsdelen. Og det er jo, også, det er jo, det er jo den, der har på en eller anden måde har taget over her. Og, og det er ikke en undskyldning, for det lyder, som om det er en fejlagtig øh, indsats af politiet. Men det er, jo, det er jo klart, det handler om for dem... Og, og, og få fat i den her gerningsmand og ligesom stoppe den her situation hurtigst muligt. Og det er jo så tydeligt, at du også selv var inde på det, at det må have været en uerfaren person, som ikke var kendt i det her miljø, øh, som, som, som startede med at lave den her afhøring. Fordi det skal selvfølgelig taktes på en helt anden måde. Og jeg tror så, at den anden person, der kom ind, det lyder, det lyder mere som den rigtig måde, hvor man ligesom holder det lukket. Mm. Så, øh, så jo, der er de her to, der, der er det menneskelige for, for vidnet, man skal, man skal have styr på, og så er, der, så er det, re, det er rent efterforskningsmæssigt, og det er gået lidt galt her, vi Øh, Roxanne, du synes jo som udgangspunkt, har jeg forstået på dig, ja. at din søn gør det rigtige. Altså, han er ikke opdraget som dem til, at man ikke snakker ja. med politiet. Ja? Altså, at, som du også sagde før, vi har jo pligt til at, at ja. sige, hvad vi ved til politiet. Vi har pligt til at være vidner. Ja. Så, så du synes sådan set, at han har gjort det, du også ville have sagt, han skulle gøre. Når politiet kommer og spørger, så svarer man. Ja, lige i det, i, det, i det øjeblik, jeg var, så tænkte jeg, ja, det skal han, fordi at jeg bare hører, at der er en, pej, en pistol mod ham. Jeg har ikke hørt anden, så jeg tænker også, hvem er, er der nogen, der vil have troet mit barn, eller nogen, der har... Det, det, det er det, jeg tænker jo, ikke? Så ja, i det øjeblik, der tænker jeg, ja, selvfølgelig skal han fortælle, hvad han har set. Med alt det, jeg har været igennem, så kan man, hvis man skal tænke som mor, så kan jeg tænke, var det det værd? at min søn skal hjælpe politiet med at finde ud af nogle ting. Og det er det værd for min søn og min familie, at vi skal leve sådan her. Fordi efter han afgiver den forklaring på video, så man kan sige, det er jo det, politiet kalder, at man sikrer hans forklaring. Det er samme dag, der i begyndelsen ja. af oktober. Så er forklaringen ligesom... Altså ligesom hvis man har fundet en ting. Nu, nu ligger den hos politiet. Den kan der ikke ændres ved. Og han behøver sandsynligvis en gang møde op og afgive forklaring i retten, hvis når det går og så vidt. Så har han ligesom sagt, hvad han har set. Mm. Og så skulle det jo egentlig være overstået for jer. Og hvad er det så, der sker? Jamen så, på det tidspunkt, vi er færdige med det der børnecenter derude, hvor vi kører hjem, der, der er der nogen, der råber, nemlig stikker. Så der er nogen, der kælder øh, nogle af de der grimme arabiske ord og lidt forskelligt det. Øhm, og da, da mine, når jeg også vende tilbage og kommer op ad de trapper, hvor han har det rigtig skidt og råber og ikke skyder, han er helt, han er helt, han er, han er meget tæt på mig i hvert fald. Øhm, og det der er det går op for mig, han har det faktisk skidt. der vi bare ved til børnene der bliver så siger ham, der børnunge bare egentlig til os at hvis din søn får det skidt, jamen så skal I bare ringe til børneungen i morgen. okay, hele natten har jeg haft et, et barn der råber ikke skyder, Jeg har gemt sig bag min seng. Jeg en flere gange kan i kardinen for at se, om der står betjente fordi betjente, de stod næsten til midnat derude. Jeg flere gange at sige til mig, undskyld, mor, jeg gør dig ked af det. Og på et tidspunkt er jeg selvfølgelig ked af det, så siger han, hvis nu han har skudt mig, så har du ikke været ked af det nu. Så selvfølgelig bliver jeg bekymret. Og vælger næste der at ringe til børn og unge, og så tænke, hvad hjælp kan jeg få med? Og det eneste jeg får at vide, det er, at du skal ringe til din egen læge. Kør ham over til egen læge og jeg ringer egentlig ikke til Egen jeg tager bare bilen med det samme, og tænker, at han skal bare over til Egen Vi kører ham så over til Egen og jeg når lige at sige til sekretæren, og så siger jeg, øhm, vil du kan lige sige til, at vi har brug for at snakke nu, fordi det er det vil blive sendt ud. Og vores egen lave fandt super fantastisk, tager ham ind med det samme. Alle, jeg kan høre, der er mange, der er op og spørger sekretæren, nu har jeg haft en tid, det. men vores, vores lave var egentlig lidt ligegyldigt, kunne egentlig godt se, at det barn havde brug for hjælp. Han havde på det tidspunkt igen været bange, for lige snak, han ser lidt mørke mennesker lige nu, så siger han, det er dem, det er dem, det er dem. Så han reagerer ved at tisse i bukserne og ryste helt vildt. Fordi den mand, han så med pistolen, var ja. mørkehuden, så afrikansk ja. afslagning. Ja. Ja. Øhm. Og vores egen lærer siger, at det er helt normalt, den måde han regerer i forhold til det, han har været udsat for. Øhm, og siger til, at jeg ringer lige videre, så hvis I venter i venteværelset. Altså? Han ringer så til, til sådan noget krisepsykolog, åbenbart. Og de siger åbenbart, at man stiller kun sådan en krisepsykolog til rådighed, hvis det var en bus med 10 børn, der havde oplevet noget kriminelt. Når det er sådan her, så skal man bare igennem noget psykologbehandling. Og så siger de, at det, det skal man vist igennem kommunen. Og så siger lægen det, lægen det videre til mig, og så siger han, at øh, da, øh, hvad hedder din søn, han skal slet ikke tilbage til, øh, til voldsmose. Det der, det traume. Du skal ikke udsætte ham for at se det der, fordi det siger han også. Han skal lige. ikke gå forbi det han sted. Han skal ikke gå forbi. Han siger, at jeg ser hans ansigt, jeg ser ham den andens ansigt hele tiden foran mig, og det er det, jeg husker tilbage. Så derfor så tager jeg den beslutning, at jeg ringer rundt og så siger til familien, og det er... Rigtig svært at fortælle til ens familie, som ikke bor på Fyn, men bor i Jylland, at man skal sige, jeg snøvø har lige oplevet det hjælp. Vi får ham så ind i centret afsted. Så han kommer væk fra voldsmose og til noget familie? familie. Langt væk? Ja. ja. Efterfølgende så, så har jeg en kollega på, på mit arbejde, som siger, hun har arbejdet i det, der hedder voldsmose sekretariatet. Og så siger skal hvad med, med bolig? Så siger min kommune, siger, at der er ikke noget bolig, de, skal, de kan hjælpe os med, vi skal selv finde det. Fordi det, du gerne vil på det her tidspunkt, det er, at du vil gerne have hele din familie væk. I vil gerne have et andet sted at bo, og det skal gå hurtigt. Mest af hensyn selvfølgelig, til. Selvfølgelig, når søn. der er et lærer, der siger til mig, at din søn han skal ikke der ud. Ja. Det her det er ikke godt for din søn. Så selvfølgelig tænker jeg, når mit, selv, mit eget barn siger til mig, at jeg vil ikke ud jeg er bange, skal jeg så sige, nej, du skal blive boende, indtil vi finder et sted at bo. Så det nej. er det klart, at. Så du beder kommunen om hjælp til at finde et ja. andet sted at bo. Ja. Og, og så forstår jeg, at der, også er, altså, der kommer flere grimme henvendelser til dig også, ikke? Jo. Mennesker, som, øh, som åbenbart har hørt et eller andet om, hvad din søn måske har sagt, som synes, at og det skal de... Øh... Og det kommer faktisk først en uge efter. Det er meget mystisk, fordi det kommer faktisk først ugen efter, at de begynder at, at genere os lidt mere. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor først en uge efter. Øh, på det tidspunkt... Alt, da alt det her sker, så har jeg faktisk fået sådan en politi, en, som de kalder lokalpoliti, som kælder hele Volksmotorområdet. Og han siger også, Budskabet skal ud at din søn har ikke udpeget nogen for han har ikke udpeget nogen han har egentlig bare beskrevet Nej, men han hvad... ved ikke hvem man han er han ved ikke hvem man er han kender ikke han har ikke sagt det er Abdi eller det er Mohammed eller det er Ahmed. han nævner ikke nogen navn han fortæller egentlig bare hvordan deres tøjstil har været hvordan har den der pistol set ud hvordan holder han det det han sidder og beskriver og hvad vej er han selv og gået? hvor var han selv gået? hvor så han været? det er det han beskriver han udpeger ikke noget og han siger til os at betynden, det er at øh, jeg tager fat med min chef vi tager fat og siger til kommunen, I skal finde et andet sted at bo. Og det er egentlig derfra, det starter, og så får jeg en, en sagsbandler til min søn, som han præsenterer sig for, at han er sagsbandler, og han bliver ved med at undersøge lidt med bolig, og hvordan, hvor vi helst bor hen, og er det, er det, tror du, det er, kan jeg ikke trække den der videoafhøring tilbage, og han beder mig om at ringe til børnenes vil, øh, vilkår, beder mig om at måske få fat i en advokat, og så tænker jeg, ja, jeg skal have fat i en advokat, det, jeg undrer mig er selvfølgelig over at han burde jo vide, med den stilling, han sidder i, hvad er det, jeg skal gøre? Man kan ikke trække en videoafhøring tilbage. Det kan det, det, jo også jeg, være underligt. Og ja, og plus han, han så siger til mig, at få fat i en advokat, for på det, det tidspunkt har jeg selv taget fat i en advokat, og selv lagt depositum på 4.000 kroner til, fordi jeg bare har sagt til den her advokat, at min søn har været vidne for noget, jeg skal vide, hvad hans rettigheder er. Kan man trække videoen tilbage? Kan man gøre noget? Jeg, jeg, er jo, jeg kender slet ikke til reglerne. Og så bliver jeg overfald cirka en uge efter... Og det er på det tidspunkt, jeg bliver overfattet, jeg ringer faktisk ikke engang og melder det med det samme til politiet. Det, jeg ringer til politiet, som jeg er over, det er, at de nævner min søns navn. Jeg tænker, hvor har de den, det navn fra? Altså, der, der, så du kommer hjem øh, til der, hvor du bor? Ja. Og så kommer der nogen og opsøger dig går rundt, og overfatter ja. dig. Og, de, og de, de her mennesker, som så truer dig, ja. de siger din søns navn? De spørger mig først. Jeg går med lille søster og lillebror, og så spørger de mig direkte, er du... Og så nævner de min søns navn, er du hans mor? Og jeg lader som faktisk ingenting, så kommer der en scooter bag vores bil, og så kommer der en, der står foran døren ved bilen. Og så står der min datter på træer og græder, og ham der, han bliver ved med at se, at du hans mor? Og så er der en, der, så ham på scooteren kalder mig for kælling, så I skal bare holde jer kæft, øh, din kælling. Og jeg hører egentlig alt muligt, der bliver sagt. Der står nogen lidt længere hen, hvor de siger, han er lige kommet ud, din kælling, han er lige kommet ud, og der bliver i hvert fald råbt det, så jeg tænker på, det er mine to børn. Så jeg smider jo de to børn ind i bilen. Og så låser jeg bilen. Så venter jeg på ham her han. Og man kan bare se. Ved vinduet, der står mine to børn, som er på 2 og træet. Og slår på vinduet. Og jeg kan ikke gå på døren op. Jeg, jeg putter mig ikke i autostolen. Jeg tænker bare, at jeg skal væk herfra. Og så er der en rum at det råber bare at lade hende være. Og... Så det går heller, og så skynder man ind i bilen, og så tænder jeg bilen og lå, så flytter jeg så bilen og kører ud. Og så kører jeg ud til den næste park, der hedder Larkopang, og sætter dem på autostol og kører dem videre. Og så... Ja, og så, så efter den her, det melder du så også, giver du også politiet besked om jeg giver, på, Jeg spørger for, jeg faktisk, det ender med, det er ikke fordi jeg ringer for at melde, jeg ringer faktisk for at spørge, hvor har de min søns navn, og så fortæller jeg episoden, og så siger de, det noterer vi som en hændelse, som det er. Vil du komme ud og se nogle billeder, vil du komme ud og udpege nogen, og der var ikke noget, jeg sagde, og han siger også ham der, jeg sender en patrulje ud til dig, og der siger jeg, du sender ikke nogen som helst patrulje, mit liv er blevet fucked op efter, fordi folk de ved, jeg snakker med, så du skal ikke sende nogen patrulje, jeg skal ikke udpege nogen. jeg skal ikke gøre noget. Jeg ved, du beder om, og jeg hunser en lille smule med dig, ja. Roxana, og det er fordi vores tid løber. Ja. Øhm, at jeg ved, at du så jo prøver at lægge lidt mere pres på kommunen og sige, hjælp os nu med at få et andet sted at bo. Og, og skriver øh, direkte til rådmanden og til borgmesteren i Odense. Og blandt andet også refererer til, at, at Odenses borgmester jo for, det kan jeg godt huske, for et par år siden, var udsat for nogle trusler fra en lokal rockerklub og, og gik jo meget stort ud med i medierne, og til mm. kamp mod de her bander, og han måtte have livvagter og sådan noget. Så du prøver ligesom at appellere til ham og sige, nu er det altså mig med et barn, som er i den her mm. situation. Det nytter ikke noget at sidde og holde møder. Skaffer sig et andet sted at bo. Men der er ikke rigtig nogen reaktion. Den eneste reaktion, jeg får efter jeg sender sms'en, det er fordi jeg finder pressemeddelelsen hvor han går hen og siger, oh, at Odense skal holde sammen, og vi skal have vidner til at stå. Så finder jeg pressemeddelelsen og jeg finder alle nummerne, og jeg tror at alle politikerne de har haft et opkald fra mig, for jeg startede med at ringe til borgmesteren, så ringede jeg til rådmand, så ringede jeg til en anden politiker. Jeg ringer bare til alle dem, der står på den der pressemeddelelse. Altså fra den gang de, den gang de sagde, vi skulle ja. holde sammen for at fortælle dem, hvis I laver en pressemeddelelse, vi skal holde sammen og vi skal stå frem, så kan man da ikke lade, lade det her være, at der ikke er noget hjælp. Og det er på det tidspunkt har jeg lige blevet ringet op af min søns beller, der siger, din søn hører ikke til en målgruppe, vi skal hjælpe ham. I må klare jer selv. Og der er rasne. Og der siger jeg også direkte, at jeg bander faktisk af ham rigtig meget. Og jeg siger, at det er ikke personligt med dig, men jeg er træt af det her. Og så siger jeg, jeg ringer til uh, borgmesteren og rådmanden. De svarer ikke, så jeg sender en sms til dem. Hva, jeg skal lige høre, hvad hva ja. tror du, han mente med den her målgruppe? Det er fordi, at de siger, at det her, det er ikke to bander medlemmer der slår, der slår hinanden. Hmm. Og at min søn, han er ikke er hjemmeløs og at min søn er ikke en voksen dreng, så hører han ikke med i målrummet. Det hører man også bagefter i, i uh, pressen, eller TV2-fynden, til, til, til, til øh, en kvinder siger det. Ja, hvis det, vi skal måske lige sige, nu du spørger om det, Sebastian, også lige hvis nye lytter skulle komme ja. til, så taler vi altså med Roxana, hvis uh, søn uheldigvis var vidne til noget, der gik efter et skyderi mm. hjemme, hvor I boede i Voldsmose i Odense, her i begyndelsen af oktober måned Selve sagen, selve skyderiet, er nemlig ikke et bandeopgør, mener politiet. Det er en eller anden sådan personkonflikt, om det er noget familie eller et eller andet, men to mennesker. Der er jo en 21-årig, der er Præcis. Man får jo nogle dage efter, at det skete, og man har så afhørt din syn, og selvfølgelig også alle mulige andre. Og lavet noget efterforskning, så får man sporet sig ind på, hvem den mulige gerningsmand kan være. Ham får man anholdt, sigter for drabsforsøg og fængslet. Mm. Så han er ligesom af vejen. Øh, og, og parallelt med det kommer så de her mennesker, som generer jer. Mm. Din søn har sin helt egen reaktion, fordi han har op oplevet noget rigtig ubehageligt, og så er der nogle andre, som generer jer mm. med en bebrejdelse om, at han, skulle, at han har talt med politiet. Jeg ved, at du, efter du ikke rigtig får nogen reaktion, mm. selvom politiet vel sådan set giver jer ret i, at øh, at det her det er en utryg situation for jer, og det, du har været udsat for, er trusler mod et vidne, eller forsøg på Politiet at Politiet siger direkte, de det ikke os, der sidder med boligerne, men vi har formidlet videre, at det er bedst, I kommer væk derfra, på grund af din søns traume på grund af det, ja. han er blevet udsat ja. for. Og så vælger du, da du ligesom synes, du ikke kan komme videre, og tale med en journalist fra TV2 Fyn. Og, og, så, og derfra, så går det Lidt bedre med at få hjælp til bolig. Ja, man kan sige, det er lidt til grin, fordi ond, øh, mandag aften, der sender jeg en sms både til rådmanden og borgmesteren igen, hvor jeg siger noget nyt om min sag, fordi borg, øh, rådmanden i der på det tidspunkt havde svaret på min første sms, at jeg sender din sms videre til forvaltningen, og så vil du høre videre. Og jeg hører ikke noget. Og ond, øh, mandag sender jeg ham en rykker, han svarer ikke engang tilbage, at jeg er ved at finde ud af det eller noget som helst. Jeg hører egentlig ikke noget. Så min søn svar, han bliver ved med at ringe til kommunen, til boligformidling, og han bliver kastet rundt, og til sidst siger, at der er ikke noget på det her -nummer, men I skal klare jer selv, fordi sådan nogle situationer, det er ikke forvatningen, der er ind over det. Så er det, at jeg kommer på arbejde og har en kollega, som har en bror, der arbejder for TV2 Fyn, og siger, det her, det kan ikke passe, du er ved at slide dig selv. Og de kan se det alle sammen. Jeg kan ikke mere. Og så kommer jeg til at snakke med en, en journalist. Og så er det lidt sjovt, at jeg snakker med så Jeg kommer på TV om onsdagen, Dagen efter, det er under 24 timer, kl. onsdag aften, kl. 10 minutter 11 får vi en mail i e-boksen fra rådmannen, selv der har skrevet under, at man ikke vil hjælpe os. Og allerede der, det er på grund af lovgivning, det er fordi det ikke er bande. Og så står der, som vi ikke forstår, der står økonomisk hjælp. Vi har aldrig, og jeg har med aldrig bedt om økonomisk hjælp. Jeg har hele tiden sagt, at jeg har bare behov for, at Hurgi kan finde en bolig, for det er svært at finde boliger i Odense. Det er det, det handler om. Og så kan man så sige, så kommer jeg på tv'et, og så næste dag, så lige pludselig, så kan man alligevel og godt hjælpe med en bolig. Ja, for nu har de så øh, tilbudt, jeg har fundet en bolig. Jeg ved, du ikke er særlig glad for at skulle flytte derhen, fordi det er et andet ghettoområde, belastet område, altså hvor det, du tænker, det er ikke et miljø, som du har lyst til, din dine børn skal har bo fået i. et fast sted fra 1. i 12., som er der, vi skal bruge. Men spørgsmålet er, hvad skal min søn lave i det her i november? Skal jeg kaste ham rundt? Han har brug for noget psykologbehandling. Han har ikke engang startet psykologbehandling. Han har ikke engang været i skole. Han har lagt sin, sit liv, som hedder fodbold, på hylde. Der er ikke noget hjælp. Og så øh, får jeg først at vide, om de kan ikke hjælpe med noget midler tidligt, Og det får offerrådgivning også at vide. De kan ikke hjælpe med noget midler til. Der er bare ikke en lovgivning, der gør, at man kan hjælpe, når to mennesker de er på arbejder, Og det gør mig og faren. Du, nu nævnte du lige offerrådgivning. Det skal vi huske at sige her, inden vores tid er gået. At du har fandt jo faktisk lige præcis det, der hedder offerrådgivningen mm -hmm. efter noget tid. Som, og, og der får du den hjælp, du har brug for til at, at navigere ja. i hele det her system, ja. ikke også? Det er også offerrådgivningen, der planlægger det møde, man ser at torsdag, jeg har med børn unge. Det er ikke børn unge, der har inviteret os, det er offerrådgivningen, der har bedt om et møde. Nettie? Jeg, jeg er bare sådan, fordi jeg er bare bange for, at folk, der lytter til det her program, tænker, okay, hvis det her nogensinde skal for mig, så skal vi ikke gå til politiet, og det er bare vigtigt, at det skal de. Og, og jeg synes, at, at Odense Kommune er nogle røvhuller, fordi at de faktisk ikke sender en klar signal til deres borgere om, mm. at hvis de står i sådan en situation, så står vi 100% bag jer. Mm. Og det, det er så synd, at de ikke har været ude, med louise fordi hvis de har været ude, ikke, det har været sådan en smuk historie til, at andre folk i Volsbrose skal bekæmpe de her mennesker, ved at gå til politiet, så de I, her ved mennesker du, ved det. Lige præcis tænkte det tænkte jeg nemlig også, fordi et... Ja, jeg har jo heller ikke lyst til, at vi skal sidde her og, og fortælle en historie, som får folk til at tænke, okay, vi skal, og vi skal lære vores børn, at det ikke må snakke på politiet. Mm. For det er jo, ligesom du også synes, Roxanne, er grundlæggende forkert. Altså Selvfølgelig det er jo, det er skal Det på jo samfundsskadeligt hele, hele mm. den her historie. Ja. Men, men samtidig tænker jeg også, de andre mennesker, som bor der, mm. hvor I bor, Netop som du siger, Nidine, man må da stå sammen og sige, det vil vi simpelthen ikke finde os i, at denne her dreng og hans familie skal behandles på den måde. Og et eller andet sted, så synes jeg egentlig også, at den her historie ødelægger det for politiets arbejde, fordi mm. at politiet, i realiteten står vi altid og præger fingre af politimændene ja. og siger, det, det er jer, det er det er men når kommunen ikke passer deres ja. arbejde og passer på jer også ved at flytte jer væk derfra... Så gør det svært for politiet i fremtiden at få nogle ja. vidner til at snakke, ja, ja. så de kan opklare en sag. Fordi det er jo det, Sebastian, i, i forvejen ved, det ved du også, dem, at det er jo svært for politiet at få nogen til mm. at tale, især når man er i belastede boligområder. Det er super, og super svært. Og Det, det, her, det var er en kæmpe chance for at bevise, ja. at man var bag ja. det her. Det ja. virker som om, der er sket flere, flere fejl ja. af de mm. forskellige instanser i den her. det, så det er det Roxana, er... det det. Det. Det. et er, at du selvfølgelig er udmattet og slidt og frustreret mm. og bekymret over det, der er sket. Men når nu på et eller andet tidspunkt sidder med din søn igen, og han har det bedre, og I taler om det, han har været igennem, kan du så overfor ham holde fast i, at du gjorde altså det rigtige ved at fortælle, hvad du havde set? Det Fordi det gjorde, var med til, måske, måske ikke, det ved vi ikke, men at i hvert fald blev forbryderen jo, så vidt vi ved. Der er i hvert fald en, der er mm. fanget og sat i fængsel, mm. og som på et eller andet tidspunkt måske kan blive dømt for det her. Det er måske svært at, lade at fortælle en 12 årig dreng lige nu at du har gjort det rigtigt. Han er skilt fra sin mor og far. Han er ikke i skole. Han er ikke til fodbold. Der bliver kastet rundt i systemet, at vi får at vide, at han vi selv skal finde Den ene dag han hjemme ved mine, ved nogen familie ved den anden af det unge, ved den anden fest, fordi der ikke er nogen, der kan finde et sted til ham. Så måske er det svært at forklare en 12-årig, og selvom vi gør det, så har han, han føler faktisk, det er ham, der bliver straffet i den her sag. Det, du ønsker dig allermest, det er et sted, hvor I kan være øh, hele familien frem til den bolig, som nu er fundet til jer fra 1. december. Ja. Så skulle nogen sidde og sige, uh, vi mangler lige nogle lejere i det her dejlige sted, hvor der er plads til far, mor og tre børn i Odense. I har begge to arbejde ja. øh, på Fyn, så I kan ikke, øh, I kan ikke flytte langt væk. Go gode borgere, skal vi lige huske. Så øh, Så der sidder der nogen her og leder efter en bolig. Sebastian, det skal være meget kort for vores tid, Løber. Okay, men det er bare lige for at få den lukket helt. Æh, den 28-årige skudoffer, hans bror, fortæller, at det her, det skyldes ikke bander, men det skyldes, at den 28-årige er gået for en kæreste. Kæresten er blevet sur, og hun er gået til sin bror, der så har gået med. Bare for mm. ja, for at ja, det er rygter. Hvad ved vi om det? Øhm, vores tid er gået, Roxanne. Ja. Held og lykke. Jo, tak. tak, fordi du kom og fortalte jo, historien, Mange også selvom tak. det er hårdt. Det var politiradio for denne uge i i uh, produktionen. Som producer var Nima Samani i studiet. Ni Masar Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie Louise Toxvi og vi er her igen om nu. Du lytter til Radio 24 -7.